ושנותיי באנחה, כשל בעווני כוחי, ועצמיי עששו. מכל צוררי הייתי חרפה, ולשכני מאוד, ופחד למיודאי, רואי בחוץ, נדדו ממני. נשכחתי כמת מלב, הייתי ככלי עובד.